بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تذكرنا من راسي كور ابراهيم عليه الصلاه والسلام قالن دالين اتي اسماعيل عليه الصلاه والسلام ما نامن وقت në meke, aferqabës. Edhe, kërës lërgu betyne, ju ka bo dua. Edhe, tregimi sësi, ka shku haqerja, du më thënë duke kërku diska për djallin e saj, dhe risa ka orë gjibridja dhe ka e, në urdrin e Allah, du më thënë, ka nëzirë zemzemi, nëse ka dalë uji i zemzemi. Pastaj, tregimi me Ibrahimin alayhi salatu vesselam dhe Ismailin alayhi salatu vesselam vazdon. E, kur më von kur më von do thot Ibrahim alayhi salatu vesselam kur ostrit pak Ismailin alayhi salatu vesselam thonëq përmendët Sheikh Muhamedit ibn Abdul Wahhab nuk yes, si e ka përmend tregimin e fëlljes, domethënë tregimin e qurbanit, si Allahu e ka urdhëruar me thër Ismaili Nalihissaratu Veseram pëse nuk e ka përmenu ne nuk e di edhe ne po e kalohim dhe më fënë përshumi që nështë e njohur po ndo shta ndë një rast tjetër nësha Allah nëse e gjejmë dhe një burim të autentik lezojmë edhe atë kurse ma vonë e përmen një tjetër të regim dhe më fënë që përmenet në një transmitim të vetëm Abdullah ibn Abbasit anhuma, që ka të regu edhe këtë shka e përmenëm në radhën e kalumet më thëmë për hapjën e zemzemit edhe kjo vazhdon fjalla e Abdullah ibn Abbasit radhëllahu en hume vazhdon se thët Ismaili a.s. më thëmë e ka mësu arabishtën nuk e ti këtë e përmenëm se atëherë e ka nërdhë një grupë të më thënë uthtarës, ose ka ërë një karavand, ka kalu aty, edhe, të më thënë, kanë kan kalu anë e afer mekes, edhe kanë pa shpenz duke fluturu në atë rajon, edhe kanë thonë, këto shpenz mas i janë këtu, sigurisht aty ka uj, mirë po ne keni kalu kënë edhim se nuk ka uj në atë vend, edhe kanë e kanë dërgu njonin prej drejture, më sikur aty dhe thon, e ju, ka parë se ka ujë aty. Pastaj kanë ardhur ata, edhe kanë kërkuar leje prej Hazheres që të rrinin aty. Domethënë, edhe Hazheria ju ka leju, mirë po ka thënë se uji është në prancin ton ose në sundimin ton. Domethënë, uji i Zemzemit. Edhe ata, domethënë, kanë qen disa familje që kanë banu të thotë në atë vend, ata kanë kan fol arabisht, ata kanë qenë arab, dhe më thënë, sëpse arab ndohen në arab aribe, edhe arab mustaaribe, dhe më thënë, arab esencial, edhe arab të arabizun. E, Ismaili a.s. për e ty ne e kam su arabishten, edhe prandaj do thot pasardit si e Ismailit alayhiselam qe uhen arab musta'ariba do them tan arabizum eve do them si popull arab te arabizum jan mbet vlefshem se ata esencial e, e ku do them asrriti Ismaili alayhi salatu vesselam mesi natyre dhe aty ne ketve ka ky sum derisa kur esht do them kur e ka amri moshen e pekuris ata i kam thënë një gruaj prej ityne, do të thonë e kanë martuar me, me një prej bijave të tyre. Edhe më vonë, Kavtek Nana Ismailit, kurse Ibrahim i alayhi salatu vesselam ka thonë të të sigoj familën të ime që e kam lënë aty. Edhe ka ardhur te shtëpia e Ismailit alayhi salatu vesselam, apo nuk e ka gjetë aty? e ka gjithë gruën e ti, edhe e ka than, e, e ka pyta, se, e ka pyta për burin e saj, edhe e ka pyta për jetën, së si e tojnë, edhe ajo i ka than, në jemi në gjendje të keqe, edhe kemi vëstirësi, edhe është anku, dhe më thënë shumë. Atëher, Ibrahimi a.s. ka than, kër të vijë e burriot, për cilja selamin prej meje, edhe thuj të ndroje pragu në deres të ti. Atërë, ka shku, dëmë thënë edhe më vonë, kur ka ardhë Ismaili Alehi Sarratu Veselam, jësduk diska sikur e njohur, dëmë thënë, sikur me pasë diska ndryshim, diska të njohur në shpinë e ti, edhe e ka pyta më s'ka ardhë dikus këtu, i ka thonë e, gruja vetë se ka ardhë një plak, ishte kështu e kështu, edhe më pyti për ty, e unë i tregova, edhe më pyti se si e tojmë, edhe unë të regoha se kemi vështirësia dhe më thënë mungesë, njëtësë. Atëher i ka thonë Ismaili a.S. a të përositi të qëka. Aja i ka thonë për, më përositi të të, të përcilë selam ty edhe thotë me ndru fragun e derës. Atëher i ka thonë Ismaili a.S. a i ka qenë baba jenë edhe më ka urdru që e, të të divorcoj ty edhe ka thonë shkote familja jote edhe ka divorcu. Atëhere i kanë dhonë tjetër vajzë, dhe më thënë ata, edhe është martu me ta, edhe mas një kohë prapë ka ardhë Ibrahimi a.s. të asho e djallin e ti, edhe ka gjithë prapë, dhe më thënë Ismaili a.s. nuk a kohë në shpi, sepse kuptohet si që kemi dregu, dhe më thënë me kja, Aj vend është ketë shkëmborë edhe nuk ka vend për, për punim të okës asë për mbjellje, asë nuk ka diçka të bime vetë që të më lidhen fruta asë diçka, aty janë ushqy njerëzit për gjëhetisë. Më thënë edhe, si duket Ismaili A.S. Ka, ka shku në dhe një uthtim të largët për gjëheti, vëllahu alëm, e kur ka ardi Ibrahimi A.S. prap nuk e ka gjetë në ty, edhe ai ka pyet se si jetoni. Edhe i ka thon ku është Ismaili, ai ka thon ka skuq me djujt. E pastaj i ka thon urdhëro hin mrena, do të thon ta jesh ose të pish diçka se ke ardhur drej uthimit të gjat. Ather i ka thon Ibrahimin alayhi salatu vesselam, s'ka hani ju edhe s'ka pini. Ka thon hajm mis edhe pim ujë. Do të thon qatë ujinë e zemzajmët që gënë pasëm. Në të herë ka thanh Ibrahimi alaihës salatu wassalam, Allahumme barik lehum fi ta'amihim wa sharabihim, a Allah bekoja ose jebu bereqet në usyimin dhe pije natyre. Edhe thot Ibn Abbas i radhjallahu anhumma, fe qale abu l-qasim sallallahu alaihi wassalam, të mutan ka thanh pengamiri sallallahu alaihi wassalam, abu l-qasim, thot deraka davati ibrahim fa huma la yakhlu aleiha ahad bighayri makkah illa lam yuwafiq illa lam yuwafiqah thot kjo st prej bericetit te duas ibrahimit alayhi salatu wa salam sepse thot yas makkas nuk mundet dikus mbetet vetem me turse me misër dhe me uj dhe te mbietoj ا <سؤال> كفن بيغامر صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب مثلا ذا نفكون كان باس وثت دريثا نفكون باس ا حب اذا دريث ثت ولو كان لهم حب دعى لهم فيه ا اكيد قسم باس دريثه د تستلوت ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا بر غريب ا ثر ابراهيم عليه الصلاه والسلام e ka pyet se si jetojnë edhe si e kanë gjendjen ajo ka thënë na shnu bi khairin wasi'atin wa akhna ta ala Allah dm thënë kemi në rehati dhe kemi bollëk edhe e ka falendëruar dhe e ka lavduru Allahun subhanallahu te ala atëra i ka thënë kur dvië burrë jot jepi salam edhe urdhroi që ta përforcoj pragun e shtëpis pragun e derës edhe ka shku, kërse kur ka ardhë, më vonë Ismaili a.s. i ka thonë, a mos ka ardhë dikush këtu, ka thonë, po, e, ka ardhë një plak me formë bukur, me pamjet bukur, edhe e ka lifdu. Edhe thotë, në përti përshy, edhe unë i të regova, në përti se si e tojmë, dhe unë i të regova se jemi mirë. Atëherë, Ismaili a.s. i ka thonë, atë përësitit i shka, ajo thotë, po, të dënë selam, edhe të urdronë, q ta përforcosh pragu në derës. Atër Ismaili a.s. i ka thonë a i ka qenë baba jenë, kërse ti je pragu në ka urdhru që të të mbaj ty. Pas të i ka galu një kohë, sa ka dashtë Allah s.w.t. edhe i ka thonë atje e familis vetë, Ibrahimi a.s. ka thonë përshkoj ta vizitoj familjen teme, dhe më thonë të birin. Edhe ka ard prap Mekës edhe Kaqjet Ismailin Alayhis salam duke i gdhend sigjetat ose stizat në një hije, do të them, e dini si kanë qenë përpara në Shkopinë ose edhe në një çarçaf ose me disa të ngjashme kanë bulu, do të them, për me po hije, ajo ka qenë afër Zamzemit, aty ka qenë Ismaili Alayhis salam duke i gdhend sigjetat. Edhe kur e ka parë Ibrahimin a lehin salatu dhe selam, ashtu edhe, thot, kanë ba, ashtu si bën baba me fmijen edhe si bën fmija me babën, të më thënë, janë përqafua, janë përshëndet. Atëheri ka thënë, Ibrahimi a lehin salatu dhe selam, o, Ismail, Allahu më ka urdhru me një urdhër. A i ka thënë, bëj atë që të urdhërën zotis e une, të më thënë, dhe të bindem. I ka thënë, a do të më dihmojshë, ka thënë do të ndihmoj. I ka thënë Allahu më ka urdhëruar që ta që ta ndërtoj këtu një shtëpi, do të thonë një xhami. Edhe i ka bosi Mesen ka ai vendi i ngritur, do të thonë që ka qenë mes të Asayduginë. Edhe ather kam filluar mi ngrit murat e çapës. Edhe Ibrahim i Alayhi Salatu Vesselam ka ndërtuaj pesaj Ismailit alayhi salatu vesselam, ja qavam gurt për më ndërtu, çauvem kur është ngrit muri më lart, ather e kanë prur at gurin me të cilin i cili është, më thanë edhe sot, me të cilën Kahip Ibrahim alayhi salatu vesselam, edhe guri ka sku atë ku ka pas nevojë që të ngrihet, domethënë për ta ndërtu, për të ndërtu murët e Çapës. ë përderisa ata kan ndërtu, domethën kan kan qen duke punu kët punë, e kam thën atë që thot çe tregon Allahu Kur'an, Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiu-l-alim, domethën O Allah pranoje al prej ne sepse ti e çdëgjon çdo gjë dhe i gjithë dihesh. Kjo as ajo që përmendet në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. E paske saj për gjithësinë edhe urdhrin, si më thën për për Çabën, edhe për Zamzemin e ka pas Ismaili alayhi salatu vesselam dhe më von pas Ismailit kanë pas pasardësit e tij, fëmitë e tij. Elë fëmitë e tij janë përhap një herë në Mekë, pastaj nëpër Krejt Hijazin. Edhe ata kanë vazhdu në fen e Ibrahimit edhe Ismailit alayhimussalatu vesselam shekuj të shumët edhe kanë vazhdu të më thënë natfe deri sa katalu një koë e madhe dhe është paracit Amar i bën Luhaj i cili e ka shpik shirkun edhe e kanë drysu fej në Ibrahimit Alehis Salatu Veselam që do të përmendet pak më vonë kurse ishaku më thënë djali i dyti Ibrahimit Alehis Salatu Veselam a i ka jetur në shem edhe pasardësit e tij janë benu Israil edhe Bizantinët pra, pr, Benu Israilit janë bite pra për Benu Israil përkthehet bitej Israilit kurse Israili është Jakubi i biri i Isakut alayhin es-salatu ve's-selamu a'jma'in se Jakubi është i quajtur Israil kurse Bizantinët janë pasardës të Djalit tjetër të ishakut Që quhet Is Të më thanë që në këta Isë Edhe si që kemi përmende O tjetër her Ajo Me të cilën Allahu e kanderu Ibrahimin wasalam, a.s. Ashtë që Të gjithë të nga mertë pas ti I ka dërgu vetëm të Biltë ti Të më thanë të pasarësit e ti Edhe si që ka thanë Allahu në Kuran Vajjalna ja fi dhurrijeti hinë në buët e wal kitabë Domethan në pasardësit e tij e pam pejgamberllëkun dhe e librin. Pra të gjitha të gjithë librat apo të gjithë pejgamërit janë dërguar në pasardësit e Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Të gjithë këta pejgamber kanë qenë të bitë Isakut, domethan të bitë Israilit, përveç njënit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili ka ardhur të bite Ismailit alayhi salatu vesselam. Edhe at Allahu e ka dërguar për krejt njerëzimin, dhe më thëmë derin ditën e në gjykimit, kurse pengamert të tjeri ka dërgu vetëm të populli të këtë cili kanë jetu. Edhe kjo është njona prej veqorive në të cilën Allahua ka mbivlerësu pengamertin sallallahu anjën sallem, po gjithashtu edhe i ka von edhe veqorit tjera me të cilat veqohet nbi pengamert të tjer. Sa i përket të regimit të Amr ibn Luhajit, qi e përmendëm. Asaj që ai e ka ndrysua fenë e Ibrahimit alayhi salatu vesselam, do të thonai ka qenë prej pasardhësve të Ismailit, do të thonë mas shumë shekuish, që ka jetuar në Mekë, edhe ka qenë, do të thonë i njohur mesin e banorëve të Mekës, ka qenë i njohur me vepra të mira, me sadaka të shumtë, me lëmosha, do të thonë ka vënë shumë edhe sumë ka qenë i kujdesëm për cështjit e fez. Edhe njerëzit e kanë dashtë sumë, dhe më thënë edhe e kanë deru sumë, sa që janë përrullë ati edhe kanë ba mbret të mekes. Kështu që mbretria edhe mbikqyria e qabës dhe zemzemit i kanë betë ndorë ati. Edhe ata e kanë mendu se aja është djetari ma i madh edhe i devocmi ma i vlefësëm. Pastaj ja ai ka u stu në hernë Sham, edhe atje i ka pasë i adhurojn idhujt. Ku sa as ditë edhe te arabt, as ditë, do të thonë ata që kanë qenë në fenë e Ibrahimit alayhis salam, e kanë ditë se në Sham ka pasur shumë pejgamber, edhe ka pasë dietar, kuptohet, edhe aty kanë zbrit librat. Kështu që kur e kanë pa, kur i kanë pa veprat e tyre, kanë menduar se ato janë punë e mirë. Edhe kam pasë ata marrën ndërmjet uspër te Allahu subhanahu wa taala. Siç Ahmed ibn Luhey e ka pa e ka vlerësu kit çështjes të mirë, edhe ka menduar se është hak e vërtet. Edhe ka marr prej Samit një idhul, që quhej Hubbel. Edhe e ka prum Mekë, edhe e ka vënë e, e ka vënë, do të thënë, në brenda Ka'be. Edhe i ka, atër e ka po davet, më thënë, i ka thirë njerëzit, i ka thirë banorët e mekjes, që ta avurojnë ata, më thënë, të i bojnë shirkë Allahut, edhe ata jam në nështru, kuptohet. Kurse, të gjithë banorët e hijazit, i kanë pasu me kelit për ka fejat, më thënë, e kanë ditë që në meke ka qenë feja më efort, edhe ata i kanë pasu edhe në shirkë, sëpse ata kanë qenë e, të më thënë vikëqësit e qabës edhe kanë qenë banorët e haremit. Se haremit të më thënë kufite me kësë që i ka caktu Ibrahimi a.s. të më thënë me shpalë dhe prej Allah që uëtë haram sepse të shumë njerëz nëpërsta nuk kuptohet kje fjalë që do thëtë vendi ndalum se aty ndalohen gjera që janë të leju me jashtë haremit edhe ajo të thëtë e, gjithashtu harem mundët me pasë edhe kuptimin për fjallës hurme, që do të të shenteri nëse vler e veçantë, sepse ajo tokë është e shentë edhe e pekume, edhe aty ndalohen disa gjera që janë të lejume jashtë asaj toke. E kuptohet që banorët e haremit kanë pasë vler të veçantë të arabë, sepse janë dogaritë si njerës më të vlerëshëm edhe më fetarë, përënda i kanë pasu në zdo gjotë që kanë bën ata. Kështu që edhe banor të tjertë Higjazit, kurse Higjaz qëhet ajo ai rajon që e përshin tokat rrëth Mekes edhe Medines, Taifin edhe gjithden sot që është, dhe më thanë një rajon i madhë në përëndim të Arabi Saudite, sot me. Dhe më thanë të gjithë banor të Higjazit e kanë pranukit duke me ndu se kjo është e vërtetë, edhe kanë vazhdu me këtë gjendje deri se ka ard Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, dhe Allahu ja ka shpal prap, në më thënë, fene Ibrahimit aleyhi sallatu vë selam dhe e ka e ka qërënjost atë që e ka shpik Amr ibn Luhaj dë më thënë, kone gjahilijes, kjo është koha që quhet gjahilije, dë më thënë pikur ka hi shirku në pasar se si te Ismailit alayhi salatu wa salam deri te spallja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do methan kjo es perioda e jahiljes edhe kjo es fjales jahel qe do methan ignoranc mirpo e ka kuptimin se ajo ka qen koh e kufrit edhe sirkut prandaj do methan ata qe qujin shoqëri islame sa te qujin shoqëri te jahiljes Nuk do më thënë se ata kanë i njëronës, du më thënë nuk kanë një huri për fejë. Për qëllimi është e janë në kufër, në gjahiliës, si që ka qenë për para shpaldje stepë nga merit sallallahu aleyhi vësallam. Du më thënë njerëzit e gjahiliës, dhe tëtë kanë vazhdu e, me ketë shirkë. Mirë po, gjithashtua dhe ju kanë betë edhe disa gjana për festi Ibrahimit aleyhi sallallahu aleyhi vësallam. Si që dini si përmend disa ipadete, do të thonë që ja kanë drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, kuptohet se, se ajo nuk ka vlerë mësi mësi i kanë bërë shirk Allahut. Do të thonë ata kanë pretenduar se janë fenë Ibrahimit alayhi salatu vesselam, kurse ajo që e ka shpik Amr ibn Luhayk kanë thënë se është bidat mir. e mirë. Do thonë se diska e rre po është e mirë edhe kanë thonë se aja nuk e ndryshon në fejnë e Ibrahimit. Dhe më thonë, përseritën ato të njajtët. E në të kohë, kur kanë shkun haqës ose numre, kanë bë të lbije dhe ata, edhe kanë thonë lebejke la sherike leke, illa sheriken hu e leke. Dhe më thonë, të përgjigjemi nuk ki, ti nuk ke ortak, përveç një ortak që e ke ti, temliku hu e me me leke, që ti atë poseden kërse nuk poseden, ose nuk sëndan. E kuptohet kërse për nga mërë sallallahu nëmë sallam e ka anullu këtë telbija dhe ka prun të telbija të të uhidit që në është të lëbëjkë, Allahume lëbëjkë lëbëjkë e laf shërika, lëke lëbëjkë, dhe më thëmë të përgjigjëm ti nuk ke ortakë inë lëhamdë e njëmët e lëke e lëke, dhe më thëmë falenderimi dhe të gjitha mirësit janë prejte Falënderimi është për ty, edhe vetëm i ti është sundimi. Do të them nuk ka sigur këtë që kam thënë ti e sundon kurse ai nuk sundon ose ti e poseson ta e nuk poseson. Pra i dhei vetë gjithashtu më të vjetër të kohës së Xhahelis ka qenë edhe Menati, i cili ka qenë nga ana e detit, në vendin e quajtur Qudeit. Atë gjithashtu të gjithë arabët e kanë madhur edhe e kanë edhuru, mirë po eusi edhe khazreji, që kanë jetu në dine, kanë qenë që mësë shumë ti e kanë madhuru me natin. Gjithashtu tjetër idhull, në atë kohë që e kanë pas, është një idhull që ka qenë në taif, e, është qëjtë Lat. Edhe thuhet sa i ka qenë, dhe më thanë, Lat i ka qenë njeri i devotsëm, i cili ka bën përsheshtu, më thanë, për, për hadzitë, Edhe prej asaj e ka marrë kitemen, se arabishtu jelitu, thën, e të jelitu, dëmë thënë e grinë përsheshën, ngrirës, i vjen, letë, dëmë thënë se aj ka qenë njerëje mire, të rëndaj e kanë adhuru. Edhe kur ka vdekë, dëmë thënë e kanë adhuru varin e ti, e me vonë i kanë bëhe dhe idhu. Pastaj e kanë prej idhuive më të mëdaj, shka i kanë adhuru në të ko, ka qenë Uzza, i cili ka qenë në vendin e quajtër uadi në khle mes mekes edhe taifit. Në më thënë, këto tre kanë qenë idhujt matë mdoj, të cilët i ka përmenë edhe Allahun Kuram, kuptohet që në të kohë është shtu shirku edhe janë shtu idhujt në së cilin vend në Heqaz. Edhe nuk ka pas fshat ose vendbanim që nuk ka pas dhe një idhujt që e ka nadhuru. Pasta edhe në përshpijat e tyret, më thënë, kanë pas së cili idhujt që Të e, edhe, pasave, e, tempuj, faltore, e të cilën e ka dhëru. Edhe gjithashtu kanë pas edhe tempuj, do të them faltore, me të cilat kanë bëshirk, e të shumta, do të them disa që i kanë madhur atë shum saçi i është afruar me madrimit të Gabës. Në përgjithësi gjendja e arabëve natkoh ka qenë ashtu si ka thën Allahu subhanahu wa ta'ala Lëkad menna Allahu ala l'mu'minina i dhe ba'atë fihim rasulen min enfusihim. Më than Allahu e, udha dhunti besimtarve, kur ju dërgoj një të dërguar prej mesit të tyre. Jetru alejhim ajatihi wa ju zakkihim, wa ju allimuhum l'kitabe wal hikme, i cili wa reciton ajetet e Allahut, e, dhe ju amson dhe i pastron, dhe ju amson librin dhe urtsinë edhe thotë Allahu, u e inkanu min qablu lefi dhalalim mubin, kurse përpara kësaj kanë qenë në devijim të qartë. Dëmë thënë, kjo ka qenë gjendja e Arabëve të gjahibjetit, dëmë thënë, përpara dhe dhjesë pengamerit sallallahu më sëllem. Kuptohet, kur pengamerit sallallahu më sëllem e ka prunë thirjen e të uhidit, të cilin ja ka shpalë Allahu s.p.t. e kam kundrështu të gjithë njerëzit, edhe e kam kundrështu me as per si, edhe ata që kanë që janë logaritë dietar, edhe ata që kanë janë ibadetzi mëdhej, edhe ata që kanë pas pustet, do të thon pustetarte, edhe populli i thjesht. Saçi kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirr dikan në islam, ai e ka pyet kushtes me ty, kusht për krah ty. Pejgamberi sallallahu al alaihi wasallam ka thënë, për krah mu i lirë dhe robi. Do të thon se ai thjet si e ka kuptuar se do të thon shumë njerëz të lirë dhe rob për krahen mirëpo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas për çellim e Abubekrin edhe Bilalin. Domthon njëri ka qenë i lirë, njëri rob. Prandaj thot eh, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, nëse domthon kur ta kuptosh historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njëna prej mësimeve më të rëndësishme që duhesh mi kuptuo është Se për nga meri sallallahu në nësillem ka thonë, bada al islamu ghariben, wa se jaudu ghariben kema bada. Dhe më thonë, islami ka filu me pakic, ose ka filu si i huaj, edhe do të kthehet, i huaj ashtu si që ka filu. Edhe dhe të fatu ba li lëgura ba. Edhe dhe më thonë, ljumë për atë pakic. Gjithashtu ka thonë për nga meri sallallahu në nësillem, Dhe më thënë, dhe të të biënë në sunë në menka në këblekum. Dhe më thënë, dhe të i pasoni tradita të popu i veqishin para jush, hadhvel kuddhe t'i bil kuddhe, dhe më thënë, pëllam pas pëllambe, hatta u ledekalu gjuhre babbin ledekalu muhu, sa që nëse hinë ata në vrim të hardhucës, dhe të hinë edhe ju aty. Sahabët kanë thënë, ja Rasul Allah, el Jehudu anë Nësara, a që futët dhe kryshterët, dhe me dhe të i ndjekim kështu, ka thamë për nga meri sallallahu në sëllem, femen, po ka tjetër. Gjithashtu, ka thamë për nga meri sallallahu në sëllem, se tëfteri ku hadhi hil umme, ala thelathim vë sëbëjnë e firka, dhe thët, umeti im do të ndahet në 73 grupe, kullu hafinneri, illa wahide, në thënë të gjitha jam në gjëhenem përveç njarës. Kjo është preqështjeve më ma, madhore që duhet njeri u ta kuptoj, në thënë, edhe ta marrëvesh se duhet fenet i ta marrë prej burimit të pastër, prej Kur'anit edhe sunnetit, edhe mos mashtrohet me pakicën e përkrahësve, ose me shumicën e kundrështarve. Dhe më thënë, mos mashtrohet prej numrit madhë të atyre që kundrështojnë, edhe mos të dëshprohet nga numri vogën i atyre që e përkrahën. Prandaj, thotë Shekë Mohamed Abdullu Wahabi, Rahimahullah. E lutim Allahun Fisnik dhe Bujar që na jape ne dhe juve kuptim të drejtë të kësaj dhe veprim sipas atij kuptimit. Sa i përket Qabes, domethën pasi Ibrahim i Alayhi Sallatu Vesselam me të birin e tij Ismailin Alayhi Sallatu Vesselam e ka dërguar Qaben, tham Bigsurian dhe çështja e Qabes ka qenë në nën sundimin e Ismailit alayhi salatu vesselam dhe pasardësve të tij. Mir po më von, ata dajt e djemvë të Ismailit alayhi salatu vesselam, jau kanë marr, domethënë, pushtetin Beqapën me luftë, kuptohet? Ata kanë qenë fisi Xurhum. Edhe, në famë, domethënë, thotë Muhammad ibn Abdul Wahhab, ata i kanë sulmuar të thotë për të ja marrë pushtetin mbi Çagan, edhe ata nuk i kanë kundërsul, pra e, nuk ka pas luftë se gabova. Nuk i kanë kundërsul për shkak se i kanë dogarit, e, se i kanë tafërt ata, do thonë se ata kanë qenë dajtë e baballarëve tyre. Edhe gjithashtu për shkak se kanë marrë centrin e haremit, nuk ka da, nuk kanë dashje aty të bëhet luftë. Mirpo mas kalimit një kohë Këtë afisit zhurhum, dhe më thënë, kanë bëho padrejtësi, edhe kanë bëho, dhe më thënë, punë të këqia, edhe i kan, ju kanë bëho ba padrejtësi banorëve të meke, së dhe atyne që kanë ardhë në meke. Kështu që, respekti që kanë pasë ndajtyre, ka huvë, dhe më thënë, edhe, prandaj janë mbledhë fis i benu Beker i ben Abdimenevë, kinan, ja do të them nga pasardësit e Ismailit alayhi salatu vesselam, edhe janë bashku me fisin Ghabsan nga Khuzah, edhe i kanë luftuu, e kanë luftuu do të them ata Xunhumin. Edhe kanë fitu këto Banu Bekër edhe Ghabsan. Edhe i kanë përjashtuar i Mekës do të them nuk e kanë lënë asnjë prej Xurhumit në Mekë. Kështu që kanë betë, tot, vetëm e Ismaili, zdoher, ka mbetë do të thot vetëm pasardësit e Ismailit alayhisalatu vesselam. Edhe në kohën e xhahilietit në përgjithësi, çdo herë kur diku s'ka bë padrejtim në Mekë ose ka bë, do të thën, fesad, ata banorët e Mekës e kanë arratisur prej Mekës, e kanë përjashtuar prej Mekës, do të thot. Edhe nuk ka mbet Mekë asnjëherë nuk ka mbet padrejti dhe edhe dëmtim. Ëmavon kështu ka pas disa herë që është këmbëy ajë uh, mbikëshyri a qabës, apo pushtetin bë qabën, si me thamë. Njëherë kanë marrë këtë, njëherë ata, du më thënë, disa fisët ndryshme, deri sa manë funë, kanë betë fisët kurejsh, për cilit kanë qenë më, du më thënë, me prej ardhe, më të lartë, përka aferësia me Ismailin, a lehi sallatu vësallam, edhe kanë qenë më me vlerë prej këtë fisëve të tjera nga pasarësit e Ismailit, a le dhe më thënë në kohën e kusaj i ben luejit, i cili, dhe më thënë, i kam ledh kureshit edhe kam luftu edhe kureshit, kureshitet e kam marrë dhe më thënë, pustetin të mekes edhe të cëstjet e, e qabës, zemzemit edhe haqive, dhe më thënë, kanë qenë vetëm në dorët të kureshitve. Pustetari atyre ka qenë kusaj i ben luej edhe aj i kam ledh, i kam ledh të gjithë dhe më thanë të gjithë banorë të mekes i ka bashkull të thët edhe nuk kalan ma përqarje edhe atë e kanë ba mbret të mekes atëherë Arabë vendimet e ti edhe urdrat e ti kanë qujtë si kur fe që nuk kundrështohet mirë po kësajben luej ka qenë prej njerëzve ma dhe më thanë ma, ma bujardë dhe të ka thanë gjithashtu edhe kësumë sadaka edhe ju ka, ka thonë banorëve të mekës se ju jeni banorët e haremit, dëmë thënë vendit qenë të Allahot kurse haqitë dhe umreqitë që vinë këtu janë musafirë të Allahot, pranda ju jeni më meritorë që të nderoni musafirë të Allahot edhe prea të herë dëmë thënë kam fillu që kër e shqitët, dëmë thënë të ju shqenë haqitë që kanë ardhë në Mekke. Ajë, Kusaj Ben Luej, gjithashtu ka themelu një si institucion që shuhet, Darun Nedua, dhe më thanë, shtëpia këshilit, apo, dhe më thanë, si, si loj kuvendit, dhe më thanë, shtëpia kuvendit. Edhe aty, dhe më thanë, shtëto vendim që kanë marrë banorë të Mekke, se kanë marrë në Darun Nedua. Kër është plak Kusajji, edhe është dëpsu, a i, të më thëmë, ka pasë disa djemë, për maj madhi ka qenë Abdudder, pas të i Abdumenaf, i cili ka pasë shumë vlerë, të më thëmë, për delisa ka qenë baba, baba e ti gjallë, Abdumenaf i ka qenë shumë i respektume dhe inderume në mesin e kurejshidve. Edhe tjetër ka qenë Abdul Uzza. Atëherë, Kusaj i ka thonë Abdudarit se ti do të bëhesh në vendin tim, dëmë thënë, për popullin. Edhe ka thonë se asë kush në kabe nuk guzën të hije për deris ati nuk ja qel derën. Edhe kurejshitët nuk guzën të lidhin një flamur për luft pa lejen të andë. Edhe asë një njeri në meke mos pije ujë për vetë se prej do rësë të andë, dëmë thënë. Në kohën e haqjit, Mos hajas kus ti turrsim për vetë se ushimi tand. Edhe kur e citot mos marrin asnjë vendim për vetë se në shtëpinë tande. Ather ky Abdudari e ka pas mbikëzyrjen e darun në, në duës Daru edhe çështjen e Haxive, çështjen e flamurit, çështjen e ujit, Zamzemit, edhe ushimin gjithashtu te Haxive është që kur ai sitat në kohën e Hazhit gjithë i kanë mbledh pasuritë e tyra dhe ja kanë dhënë Abdudhar ibn Kusajit sepse domethan ai është marrë me me këtë punë. Po do të thotë pasi ka vdeq Kusaji, atëherë djemtë e tij kan, e kanë e kanë marrë mbi kyçën e këtyre çostjeve, pa pas e, konflikt mes veti. Kurse më vonë do thotë maskalimit të djemvëve të Kusajit, atëherë pasardësit e Abdu Menafit kanë dashur që të që këta qështjet, më thënë, e të marrin këtë çështje, do të thonë mostmetën dorën e djemvëve të Abud Darit. Kështu që janë ndarë kurësit në dy pjesë, në dy grupe. Disa janë bërë me këto të Abdu Menafit, disa janë bërë me ata të Abud Darit. Edhe të dy grupet, do të thonë kanë bën marrëveshje të përforcuara që askus nuk guzënti theje. E fiset ose familjet që janë ba me abdu me nafin kanë marë një end madhe me misk edhe i kanë futë durët në misk edhe i kanë ly, ly muret e qabës, dhe më thënë kjo ka qenë si akt i marveshjes prandaj këta janë qujtë tajibin, kurse ata tjertë të abduldarit dhe më thënë vetëm janë marveshë dhe janë qujtë ahlaf, dhe më thënë palët e palëtratës, si më thonë. Kan pas, do të them, konflikt, mirë po, ky konflikt ka përfunduar me marrëveshje mes tyre, edhe janë marrëveshje që pasar se te Abdul Menafit ti ken çështjet e ujit dhe ushqimit të hadhive, kurse ata te Abdudarit ti ken çështjet e flamurit në dues, edhe edhe çështjet e luftës, do të thotë. Atëhere, dëmë thënë, janë pajtu me ketë edhe i kanë nejtë besnik këti kësaj marveshjet. Dëmë thënë, pasarësit e abdu menafit i kanë pasë thjesht me thanë qështjet fetare në meke, kurse e, pasarësit e abdu darit i kanë pasë qështjet ustarake dhe pustet, dëmë thënë të pusetit ose të politikës në meke. Deri sa kë, Allahu e ka pru islamin, e atëherë për nga meri sallallahu nëm sallam ka thanë Kullu hilfin fil jahilie Tile mjë zidhu l-Islamu illa shidda Në thënë zdo marveshje që ka qenë Në jahilie Islami e ka përfortu edhe ma shumë Edhe kjo ka vazhdu Tjetër marveshje Që e ganbo në kohë në jahilies Gjithashtu është se janë mledh Në spine Abdullaj bën Gjedaan Se qaj ka qenë me respekt Edhe më plaku në meke Janë mledh Benuhashim Benu el-Muqtalib, edhe Esad i ben Abdel Uzzat, Zuhre i ben Kilab, Tejm i ben Murra, dhe më thënë, këta janë mbledhë në shpinë Abdullajbën qëtë anit, edhe kanë bo marveshje që të gjithë këta, të gjithë e këto familje, zdoherë kur të egzistoje dikush, të cilit jështë bërë pa drejtësi, ose është shtypë, këta të, të, të luftojnë në anën e ti, deri sa të jakëthejnë dëmë thëmë të drejten që jështë marë. Edhe kjo, kjo që uet hilful fudull, dëmë thëmë thëmë edhe këtë e, e ka përkra islami gjithashtu. Atëherë, qështjet e zemzemit edhe qabës, dëmë thëmë thëmë edhe haqinve, i ka trashigu e, Hashim Ibn Abdi Menef. Dëmë thëmë, aja është stërgjyshi pe nga merit sëllë allahën e sëllëm, sëpse vlajti Abdushemse ka ustum, nuk do të thon shumë rrallë ka qenë në Mekke. Edhe ka qenë i varfër kurse ka pasur shumë fëmijë. Por derisa Hasimi ka qenë, do të thon i pasur edhe e ka pas më lehtë, edhe ai është marrë me ushimin edhe edhe ujin e Hazipe dhe çështjet si e qapës siç tregum. ë që Hasimi e ka pasëmlinë në Amir ose Amr Mirpoja e kanë thujt Hasim gjithashtu se ai kanë e Hasim utrid si thon do të them edhe, edhe ai se ka përgatitur një usim që përpara nuk për haqind, e s përgatit për hazzin e ai që s llogarit usimi më i vlefshëm te arab natko ai është book me lang të mishit do të them mishi mishin që e kanë zi me atë langun kanë dhënë përses me book edhe përmi, përmi ta e kanë kan venë edhe njësim. Edhe kjo ka qenë prej usimeve mëtë preferuara. Aja është i pari që e ka bëkit për haqimë. <coughs> Në atë ko, kuptohet ata kanë gjirë edhe shumë shpikjet tjera bidatet, më thënë fejnë e Ibrahimi të lejës salatu e sëremë, thot një prej tyre as pse banorët e banor Haremit në kohën e haxhit nuk kanë skuq në Arafat sepse Arafati bie jashtë e, Haremit, edhe ka thënë me banor ata kanë thënë me banorët e Haremit dhe nuk duhet dalim me njerëzit e tjerë, më thon prej Haremit në kohën e haxhit. Gjithashtu tjetër bidat që kanë që kanë futur në fenë e Ibrahimit alayhi salatu vesselam kanë thon se a skusti vjen prej banorve, do të thënë prej njerëzve jashtë haremit që janë, nuk guxon në ditën e haxhit me hngr ushim që veti, po e sjell me vete, por duhet patjetër për ushimin të banorëve të haremit me me hngr, edhe nuk guxon me bota tavaf me rrobat që i ka pasur ai, por duhet me rrobat e banorëve të haremit. E nëse nuk gjen, atëherë duhet me bota tavaf la kuric. Edhe kështu që kanë bëha të më thëmë burat kanë bëha të vaflakurit në më thëmë sum në atë ko Aj që ka po me roba ka qenë i obligum të më thëmë mi heva të roba dhe mas të vafi të thëtë mas mi përdo rasaj as e, dikusti e tërma as njëher të gjitha këto i ka anudu islami Allah u ka thëmë thëmë e fidhu min hajthu e fadhan nësë të më thëmë Pasta i shkoni, atje ku shkoni të gjith njerëzi, dhëmënë narafatë. Gjithashtu Allah kë thonë, Ja bëni Ademë, qad anzëlna alejkum libasën juarisa u atikum. Dhëmënë, obi të ademit, ne kemi zbërit për ju roba që uambulojnë pjesët të tërpëshme. Gjithashtu kë thonë, Ja bëni Ademë, khudu zinëtë kumë ndë kulli mesqid. Obi të ademit, dhëmënë, meri në stëli të juaja, dhëmënë, roba të juaja pë E kështu me radhë, dëmë thëmë, gjitha stupën nga meri sallallahu anëselem, kër e ka dërgu e Bu Bekrin, radiallahu anhu, në Hadzë, në vitin e nonë, që dhe të përmendim me vonin se Allah, e ka urdhru që askus mëzdbaje të vaf i zhvesur rrët qabës. Dëmë thëmë, këto ishin skurtimisht ato qështje matërënsisme që ka ndodhë në historinë e njerëzimit njëherë në përgjithsi, Edhe në historinë mekkës edhe banorëve të mekkës, inësha Allah prejë mësimit të ardësëm, fidojmë me jetënë pëngë amërit sallallahu aleyhi wa sallam, nduk e fidojmë me gjëna allergjën dhe më thënë prej ardhin e ti, e kështum e radhë. Wallahu a'lema sallallahu a'lema sallallahu a'lema ardhihi wa rasulihi nëbina Muhammadu.